e lusim Allahu në gjëllë e gjëllë ufuqi plot që i si prej gjithë musliman dhe anë e kandë votës edhe që prej gjëmatit ton namazin e gjëmohës kabun të abani abbala lëmin nësot do t'i këtëmi sërish asaj bisedhe, asaj temet e sile me patëmboj një gjëmohë para kurban bëjramit në lidhje me frigën e muslimonit Allahu në gjëllë e gjëllë ufuqë u gjëllë e shaluhë pa vazhdon, të mpëremtu që kjo temë dhe të vazhdojnë e nga kalumë në bitat e mdhaja, në bitat e kurban vajramit, kalumë në kurbanin Allahu Gjellë Gjelluhu, kabullë e botë, nga kalumë në bitat e pritjes të pritje, pritje mësafirve të Allahu Gjellë Gjelluhu vë Gjellë Gjelluhu, mësafirve të qabës, mësafirve të shpje së shajt, mësafirve të mëshiruësit të përgjith shumë hajjive, edhe lutëm Allahu me sinceritet që prej ative, harjin, omrën, kurbanin, rajën e shëjtonit, në e në muzdelife, prerën e kurbanit ative, sajën në safa dhe nëruar, gjitha punët, vizitën e ative Muhammed Mustafa s.a.s. gjitha punët që i kanë bëha Allahu gjëlle gjëralu u prapë përësë e mi kabullja përësë bojën shë Allah. Të ndëruar gjëmot, bërë të që dhëtka përmi sëtë në disa ajete shumë të shkurta në kurani kërim me përbajnë edhe të madhështore e lusim Allah unë gjëllë në gjëllalu para se të themi atë që e për të afane kemi vendos që prej zdo harfi sot që dhët le dhënë a jetët dhët komentohen prej zdo harfi me dhe gjëmation ka dhët se dha pe ikan ka thonë Resulullah a.s. se i cili harfi i cili le dhënë kurani kërim tekstualisht e në shpjedojt ka dhët se dha pe ikan ka dhë وَلَا أَكُولُ أَلِفْ لَمِّمْ حَرْف بَلْ أَلِفُن حَرْف وَلْ لَمُ حَرْف وَلْ مِمُ حَرْف ka thëmë nuk pëfëm se eliflam mim a shi harfë pa tijan të harfe elif i praj ka dhët sebape lami dhët, e mim i dhët a tham eliflam mim dhe me tham ka dhët sebape i kemi shkru në regjisrin e të mirave tona i gjeshmi ditën e gjikimit kur mas të e prëmina duon insha Allahu ta'ala pë Nëse nuk jemi në rjedha të fjalive që kemi folë në dërësi nukur e kemi hapë këtë temë gjëmatin dëruar, prej definicioneve të frigës që kemi tek adit, ishte në definicione të cilën do të riportrim sot për të adit ku jemi. Në fam adit që folën shumë gjona rratë frigës robit Allah u gjëllë gjelelu. Disa gjona që isam për i tekit i rikësemi edhe në herë freskohemi të adim ku jemi, Ka thonë e ashtialia, kër e kërash pyjtë se si tutëm i Allahu gjellë gjelalu, fa du të një bërë disa punë. Jo një prejative punë nga është, el khaufu mil el gjelil, Allahu të një frigu fuqë i plotë. O rrëda bil qalil, me qenë i knashër me atë që i e kejë edhe në koftë takë, o liste nda dhul jo mirrahil, me ju prega ditë ditë të sultimit madxonë. Nëse këto madgatë, nëse këto i banë praje prejative që Allahu të tutëshë ki ishte një definicion i ligeratës kaluar kër kemi ponë për frigën. A i tjetëri i cili sot ma shumë për më intereson, ishte edhe pak maj komplikun për gjëmatën për ta majtë men, po kër ta riportrim tash gjëmatët që më tekët. Që ka të me thonë me jutut jo Allahot edhe me jutut Allahu gjëlle gjëleluhu? Ka abdallim shumë të madhë kër frigohëm une prej teje e ti prej meje, e të ditë i, i frigohëmi Allahu. Ka thonë, kër ti frigohëmi Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu, Alkawfu Minë nës Huë alhurubu minë nës Huë alkawfu minë allahi Huë alhurubu ilaj Me jutut njeri Dhe thon me thonë me iqë prejati Me jutut Allahu Dhe me thonë me wafru ka aj Kja është dalimi Mesjenës frikë edhe frikës qëtër Me jutut ka fëshave të igra Dhe me thonë me iqë prejati Me ju friku Allahu Dhe me shku ka ajë Nëse i prigosh Allah të dhe ikë prej ati, e ke konsideru jo zotë. Faktikisht, priga ajo të nuk ashtë legjitimet e jetu i prigu Allah u gjëlle zhelelu. Si ti prigosh Allah, ka Allah u dush më afru. Kjo është definiciori i prigës muslimonit, Allah u gjëlle zhelelu, prej ligeratës që kemi kalu. Para bajramit. Sotë nësha Allah dhe të cilëm pak në shpika shumë të shkurta me ajeti në mërë një nësurat të luakra, në, në gjuzin nësët e shtakën kurani kërimë. الله جل جلاله كفل اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه واذا رجت الارض رجا وبسطت الجبال بس فكانت هباء منثثا وكنتم ازواجا ثلاثه تنداروا فرقا الله جل وعلا تفرقانا الله جل جلاله اشجار قرشي من الاسلام كشيتوتت ديشكا من الله edhe diçkajt nuk i tutet, nuk është musliman regull, besimi ati duhet përmirësot. Friga në allonë prej gjanave që përfshin, ashtë prej ati dhe më më rëndësi, përfshirja a friga sëane, paraditës fundin këtë botë. Paraditë këtë amete dhe pasë kanëthoni voglja, kur disë është, se i më legjitim, jo fjalë populli, që e fletë populli, kur desë e gruja ka në këtë amet, kur desë e gruja amërdi. Kërde se gruja është një fatkeshti e kësa i bote e sila të kaprek, edhe të ka hudhën probleme dhe ma thalë se shka keqen, me ta keqen probleme fa ta ke batise dhe ma thalë, po s'ka ma shumë shka me diskutu. I bënë abbasin e kalvet, i bënë abbas me ta saa, kur ashtë dita e kja metit, i dha nuk të, i dha nuk të fakat ka me ti saa, a ditë shka disështi për ti ashtë bomo. Kjo është tjese a farë, Pjese a dita është atë e që e prezenton Allahu në këtë surë dhe në shumë surë e qera Pjese a dita është a e që Allahu në këtë a e të prezenton që ke duhet së frigorës për asaj që ke shë frigën asaj ditës e ti je edhe unë njemi që do të kaloj ma ti parisa idha waka ati lë waka ndodhia me modhe cila parashirët me emnin e Allahu zhëllë zhëllalu një dit të taktuar kër aje ka taktuar dhe vetëm aje din fa Allahu do të ndodhë o njërzë o njerzi ajo do të ndodh leiseli vqatha kaðebe wefutim thall na shartat na kostat e besimit te sa i the se ajo do të ndodh sa allah dhellal ora nuk ka leiseli vqatha kaðebe as nuk do ta afroj as nuk do ta nuk do ta largojim prej aty momentit qi kemi taku ilmua inda rabbi fi kitab Fa dhita e saktuar, ashtë allahu gjëllë gjëllë nëse kura e do të ndohë. Lejt sali wakatihak e dhiba. Që të të dohët edhe do të, të ndohë, ashtë pak më rëndësi edhe ashtë qeshtje e një për e sharteve të besimit islam, një për e sharteve të imanit, allahu gjëllë gjëllë nëse për juve o njërës. Kjo ashtë më rëndësi, më besu, po është më ranësi me ditë një gjojës sila me te do të balafaconi shumë ngusht, ditë në kiametit e do t'jë ndohë. Do t'jë ndohë latë ditë, ta disilësi të kësaj dite, disi fatet mëdoja kësaj dite. O Allahion, njonin prej këti si fati banet mundër që të nga ka të zënë neve, ja Rabbelanemin, ka të në kha, të të më rafia, do t'jetë ngritëse, edhe do t'jetë ditë në në shmuse. Do tjetë ditë ngritë se edhe ditë në nëshmuëse. O zotë për neve muslimanve banë ditë ngritë se. Banë ditë në nshmuëse atër që këtë ditë në nshmuën. Kush do tjetë ngritën këtë ditë edhe kush do tjetë në nshmuër. Para se gjitha së duhet të abhim këta. Fal mëkëfudin e fi dënja min këbelit dhalidin. Rafi i në fi dhalik e ljom. Wal aksu ghejru sahih. Ata që në këtë botë ishin të mposhë tërë nga dhërë a zhënë qarët. Ata që në këtë botë e pa të mposhë të thane Allahu gjëllë gjëleluhu me dëshirë, apo me dhënë. Realitet me dhënë kemi bistejnë a qëra. Me dhënë nga dhëtë me tiju. Ata që këtë din me gjitha prona të veta. Ata që këtë thë me gjitha elementët të veta. Ata që këtë thë me gjitha libra të otërën a nërët e ti me gjitha Allahu i patën postë dhe i patën hudh norma tek sa i thaj nuk do ishim me dit për keta edhe në kët botë ishin të ngritur në kët botë ishin të mallai në kët botë ishin sundues të rruzullit në kët botë fjalë atyre ushit te në kët botë ishin ata ministra në kët botë ishin ata vezira në kët botë ishin vizara në kët botë ishin ata deputet në kët botë ishin ata yjerë njerëzin e parlamente në kët botë ishin ata sultanë në këtë bot ishin ata khuletha, edhe ishin umaratë ndryshëm, në këtë bot ata ishin njerë së të pozitave, edhe Allahun gjelle zhelalu e këshillon ma shpine, Allahun gjelle zhelalu ta hum humul khafidun, humul makhfudun, fa këto dhe tjenë në poshtë të ditën e kjabetit. Në ditë të dhe tjenë atë mëtë vejgjëlit, e kush do tjenë të ngritur pra, kush do tjenë të mdhaj, të mdhaj do tjenë ata, që të vërtetën e bajshin me vetin � edhe para dëvërtetës nuk ju trajmë të sinit. Të mdhaj dhe tjenë ato të namazit, të mdhaj dhe tjenë ato të gjumohë, të mdhaj dhe tjenë ato të ramazanit, të mdhaj dhe tjenë ato që i pasurije në vet, e futën në binari në trenit islamit, edhe jadhan Allah u gjëllë në gjëllë aluhu u gjëllë shanu, të mdhaj dhe tjenë ato që i pasurijës vet i fanë. Orë ti që ka më nëndorën teme. Kam një hadis nga të veti të i përbar për i ditë jallëve është mirë, është shkollë, është univerzitet, është studim post diplomik, është doktoratur, është akademi për njërzi që duhet në më morë me shkenca, fa i dha gja al gjaru të l malu lejse bimal fa sit këtëra ku i shia i unës në shtratin e vetë pasuria gjithë njërzijës në sashtë pasuri këta fa islamu Këta sa të ajonë dhe mu asë kush nuk e thanë botë, asë që dinë me thonë vëla. Sa i dha batë lë gjari u gjaru gjaiën, të lëman u lejë se bimalë. Fa nëse fëqiu i jotë bjenë a unë të më fletë në shëtratin e verë. Pasuria kërkuj mosash pasurin. Realitet, pasuria gjithëve mosash pasurin. E qka është prasë i pas islamin? Pasuria gjithë njërëve në atë rafë, është bëllok i hudhurë, i Allahu gjëlle gjëlaluen si për fashën e tokës. është zjarë i huzër në barë ku në njërzme që me ndohen si janë të hongër mjollë. Ta i dha dhe të ljarë u jahian, fel malu lejse bimal. Këta sa islami, këta s'dinë me e thonë kushit. Islami a i tili, për matë e voglin ashtë interesu mas shumë të sa, edhe nuk e tha kushit e që islamit ashtë nuk dinë me e thonë. Kër aje zgati që ngejlin, e ndi më qëllurët e Allahu Gjellë Gjellalu, për të ngrit të voglin për të gotë madhë, a i të njësot i voglin e nësër maj modhi, për regullat e kësa i bote, tha, atë dhaji po e mirë o rëkbi. Gjëmatin dërshëm, muslimantë të ndëruat, o ju njërës të gjumas, o ju antartë e këti namazit madhë, A kam një njeri i cili hip me një bim Edhe hip me një tribun shkencora apo Unet me një trijez prej trijezade ku diskuton me shkojt Edhe e pyjt me dhe këtoj sojnë Ku shion jo dhe heq karavaret në këtë bot? Karavaret, ku shion jo dhe heq? Grupet Ku shion jo dhe heq shkollat në këtë bot? Ku shion jo dhe heq parlamentet në këtë bot? Ku shion jo dhe heq shtetet në këtë bot? Ku shion jo dhe heq karavaret e njërziz në këtë bot? Me siguri se motivat për gjigjet moderne janë të menhur. Për gjigje, prej gjigjeve moderne, filozofët, prej gjigjeve moderne, prej gjigjeve moderne bashkëqore akademikët, prej gjigjeve politikanët, prej gjigjeve pasanimët, prej gjigjeve, profesorët, prej gjigjeve ushtarakët, prej gjigjeve, të urtit, këjto janë të kota sipas islamit. As mio projektive tash e vërtet, ajo që e thaj Islami është e vërtet. Nuk e tha kush jashtë din me thon, tha fa... al-da'ifu amir al-rakbi. I zaifti i dobti ajo ulhesni karavolit. Në Islam, mai i dobti, mai i pamunduri as zotria i udhëtimit. Për shkak se ne muslimanat udhëtimin e keq njerëzijës duhet me adaptuar, kjo është i pamundur. Sahet ai duhet me haqëva këtyan je amtë të shëndosh sa hera ai duhet me sa herë i valid i as duhet të hesni më njërë të shëndosh me ta këtë aket rregull e ka vënë kjo fe e dashur pa dhaifu emirul rakbi ai qi ishte bot, sot, në i mërzmuar që të boc sot ai do të jetë në xhir imam allahu jalla jilalu sulan kurani kerim suratul waqia nihayetu ulul tra khafidatun rafi'a ai do të jetë ajo qi ket gjog do ta çet në shesh Kush keni me kam bitë vërtetën do të jetë i mostur. Ai që me kamën e jo të vërtetës ka i shkelur, ai do të jetë i mallë meser. Ai do të jetë i ngritur meser. Abu Jahli do të jetë i mostur në Al do të jetë në Meccëdi. Velidi do të jetë i nëshmuar mirë ditën e Kiametit. Ubay ibn Kaab do të jetë shumë i ngritur. Abu Arizatish-Shaer do të jetë i mostur deri në pikën e fundit. Hasan ibn Sabit do të jetë i ngritur. Shoktë e ktywë tre do të jenë të mposhtur, shoktë e ktywë treve do të jenë të ngritur në etë. Do thot, do të ndodhe kundra. Allahu xhellahu xalalu Resullullah sallallahu alajhi wa sallam, të falë ai tani hadithin, "Leni yajma'u Allahu al-khaufayn fi ad-dunya wala fi al-akhirah." Allahu xhellahu xalalu, të na muslimanët, di frika nuk do t'i bashkon asnjëherë. As vik nersi nuk do t'i bashkon. Në nivezon e xhamatin dashur. Në nivezonë, Allahu di frika edhe a, nuk do t'i bashkon të njëri të rejneve, pa asë diknasi nuk do t'i bashkon. Do të thot, nëse në ka frigu Allahu në ketë botë me diska, do t'na shliron nësër nga friga me diska qeterë. E nëse Allahu gjellë gjellë ruhu, në ka knojsh berin piken e fundit të femelit të knasive të ksaj bote, shtone kujdesim dhe vetë vetëm ditë rëgjikimit se logaria do t'jetë e trashë shumë. Logaria do t'jetë e trashë shumë. I dhe watatil wakja, Nis li vqatha kaðeba. Adit kur doð ndoð trishtimi majmaðli asaj dite, ayo ay trishtime la ayo ngjarje nuk ka ren pa ta se ka mer. Khafidata rafi'a. Kur doð ndoð kjo dite wa ira rujjatil ardha, ira rujjatil ardhu rajja. Adit cito ka doð dridhet nga gjeta këndët e saj. Wa bastatil jibalu basa. Adit ci rawi tofuz do shndrohat ne lëng, ne lëng edhe adit që materiali i kësa i tokë dhe të shëndrodhë në zjarë, edhe të kalojë në shpuz, edhe të kalojë në leshin e lërë, adit që shdo planet dhe të asullë mënqetërën, adit që haqësira, adit që galaktikat, adit që shka ka kryu, Allahu veç me dhe vetës dhe të nërë fundë. Allahu sa në këtë dit, në këtë dit, ta këna til gjibalu këthiben me hila, në këtë dit, وَجَعَلَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فَتَ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَقَالَتْ هَبَاءً مّنثَثًا قُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَ أنا كتبو مان دتيني تندار ناتي لي غروپة دكتبو مان دتيني تندار ناتي لي غروپة أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين دا دتيين نون جاءت ادتيين نون نمايت ادوثي دوتتين تمثلم واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ثلث من الاولين وقليل من الاخرين فالله جل جلاله وجل سعله دي تركيات تميرت مقتقين دتر دترثون ترى رحمتي رحمت الله جل جلاله وفسدا Agat dhealla përfshin musafirën xhëmotin darshëm. Të mirë do të jen ditën e Kiametit musafirët e Allahu xhalladallahu hu xhallahu. Wanaḥsharu l-muttaqīna yawma l-kiyāmati ilar-raḥmāni wafdā. Do të afroin muttaqin të friquar, ato që i kanë Allahu drowë me frik ditën e Kiametit. Në ditën e Krishtimit më të madh do të jenë musafirët e Allahu xhalladallahu. Beduket Sa'd ibn Umari radiallahu ta'ala anhu A i trim i njëzirë, a i drejti, a i maj miri i këti ummeti, a i qito ka mos pasja e dhe nuk do të shafë në duket. Thanë, si do të kaloj e qeshtja e vorit, tha për juve nuk e di e di vetën për vete. Tha Jonja, i thanë, joja e mire lëmuminin, për gjithjet do t'jenë shumë t'ashpëra, tha prapë për juve vazhdo një për muë, tha në qka keti dhe që mas prej meve pra, që për ti e nuk vazhdo në, صوم الملائكه الله جل جلاله نغوزو من بيته ورات اون فكتيك دو تي في ساتو صوم دو تي في ساتو يثان كا كي اري ديري كتو الهزاي كتا ايفن قران كريم ستتمير دو تيين ميشتا الله جل جلاله ولاحشر المتقين الى الرحمن وفدا اتقتمير فتا الله جل جلاله يا المسافر صوم دو تيين مسافر يا الله تطنا ام مسافر فكتي تسا Shka podon e jo që ka ke pru Tha mu e do të mpysin me lajke shka podon Tha une kështu do t'i shkoj vorit Kështu do t'i shkoj omeri vorit Kështu do t'i shkojn vorit ata që veprujnë si omeri Si do t'i shkojn vorit ata njërë Që jetojnë këtë botë me loj loj lanjë E kanë qefë me pia gjithë gjennetit Si do t'i shkojnë Allah u gjëllë gjëllalu Ato u shqirt me haram Se si do t'i shkojnë Allah u gjëllë gjëllalu Ato jetë në mozit si do të shkojnë Allahu جل جل anu men mrai thonë si do të shkojnë Allahu جل جل politikanët të cilët po mendojnë këtë botë se ne jemi mirë mbi politikë e i prin popullit për gjithë devijime yemi të ardhjetuar se jemi ngushtë ja për shemb kanë harhëdone se ti po kur po ulëm në tavolinë me ta po duhet për haqer popullit me drejt një gjoc çat haqer ti situatës ja popullit atë haqer popullit nuk ta donë Për për të shopën e se ti ke jetu e të shparë populli ke. Se me pas ti një qëtër popull, atë hatër nuk ka pra nërë faktikis, për që atë hatër nuk kemi nevoj. Për atë hatër nuk kemi nevoj. E unë për të regoj një ka qëtër pra. Ajo që për të regoj unë është, që a i popull për të silin ti me ndonë, se duesh me pi një pik, me tavolin, me haram, atë haramin me përdor, që a i popull ditën e vorrit rinë këtu e ti shkon Në esër të është ata vend dikush një të të dinamitin helikopter, në esër të është ata shkaboj një atentat edhe shkojnë të Allahu Gjellegjelluhu. Këjta i popullë që që i përta një hara me bone, këjt kanë med në përshpijat veta. Këjt kanë dërzunë vorin të anë mu përgjizhve, a është me rëndësi, të administratë a Allahu Gjellegjelluhu nuk sotë të voran ani, që këta në shome se ki përhatër popullit. Kë kër ishte patriot i denja dhe ki nuk lishon të pe, po kuri hipshin mërzijat e popullit dhe mërzijat e patriotizmit përshlirimin e popullit nga kongjat e traftarve dhe traftarit, ki e zbëzdim të shka me bo edhe engren të një gotë. Engren të atë gotën se të fështë e kjo i haron mërzijat. Kjo e haron këtë mërzijë, për gjo nërmone, budalë të kanë asë një mërzijë. Ato janë matë e knatë, kërbo është budalë të mërzijë të shpër kërgj nërman se kur t'pje që dhe t'boj është dratë nuk e din shka ke urfuni nërman se kur t'boj është dratë nuk e din kush ato shkel në biteje a shumë nërman Allahu Gjelle Gjelalu në ka përësi qartë në ka përësi qartë nuk do t'jeni t'arësietuar fare nuk do t'jeni t'arësietuar fare në haram nuk do t'ja arësietoj ta ditë që ato atitë njërëzit të të të të të të të të kështu, të të të të të të të t ditën e, e nënçmimit dhe t'jen të nënçmuar edhe ditën e t'shmimi dhe t'jen të t'shmuar ata që mëritu nënçmimin edhe të nënçmuar ata që mëritu nënçmimin Në Quran i kërim, Allahu Jelle Zhelelu thot Kullillahumma Malika el-mulki Të ktil-mulka men të shë Një japsundim kuj dush Dhe të dhe të si ka thonë me formën së kur t'i kur flak Dhe thot, unë jajapsundimin edhe parin këti që t'du Të qëtë il-mulke me më të shahë, o të ndihë il-mulke me më të shahë, fa jamahë, së ndhimin ati që e ka ndorë, ja ja pa ti që se ka. Ati që sëdë me ndonë se kur nuk do dhjën e në pëzitë, fa Allahu Jelle Jelaluhu unë nëse du, e ngrejnë pëzitë, pa e pa e ka ngrejnë unë. A i që sëdër është pëzitë, a ta fa Allahu Jelle Jelaluhu unë e u nisë të herë të du nga pëzita, ama ju dhëni ju dhoni me plësit vësha kushte ju dhoni me jafru të unë disa punë të cilët unë dhëtë i konsiderojnë merit pra që këtë duqka jena të punë ju jeni ata që pa tjetër e keni obligim të registrojnë në listën e nil rogëve të Allahu gjëllë gjëllë arru banë e këtar registrojnë në reib, librin e të demoshmive po ju ka keni njësë mu registru në cëllë të libra keni njësë ju mu registru në librin e mërzive Në librin e mërzive Unë nën shkrua filoni në librin e dhajit Unë nën shkrua filoni në librin e shregullimit Kjetëri boni lutje o zëtë Sukur shmada dhe mendën mërma Njoni u luti me një binë Tha o zëtë Ashtu si shmakedon menëshurien Ja për ma shmendurien Mërmi menë Su dita njëzit që nuk e thanë aminë Shtupra në këtë libra që jeni registru në këtë libra dhe dhullin në esër, registruoni në librin e dhe vashmëriës, legi registruoni në librin e frigat së këve të cilët Allahu që ju frigur. Ju frigur Allahu qëllë e gjelalu. Por me frigën e ative nda Allahu dhe gjithim, fituan abbit e dhe fituan në esër. Një shembul për këta. Musa a.s. Përgëmërit Allahu qëllë e gjelalu hu të cilët zoti i fali dhitoriën, i fali Musës Allah u gjëllën gjëleluhu vërqë diturisë mrekullitëve çanta qëfar mrekulli i fali ati a jën zeri dorën nga krahënori ati para firavunit edhe i bonin bi firavunin edhe u shtrije në firavunit dritë ma shumë se dili hadhihi ajëtun ukhra fa satë shkopit ja Musa keket mujizë për luftome anëmikun tanë me kejt ketë mrekulli që ja dhe Allah u gjëllën gjëleluhu ve shkopit drita i boni ati dhjel ma shumë se dora i boni dhjel ma shumë se dhjeli shkopin java Allah në gjellë në gjellë luhu më gjithë mrekullitëve që me tësirin a i të regoj se mbi sondon me Allah në gjellë lë luhu se bashku në këtë tokë mbi firavnë në dhërshëtritë të ti me gjithë të parabar i tha Allahut inneni akhafu Inne, innena në akhafu anjefru ta alajna au anjefra ta o zëtë po kam frikë që i pirauni më spash me ne dhe me muhe edhe me vlaun tim harunin i të pruar më spash i të pruar e pranoj musa se në këtë god prej dikuj ashe mundur me utut mirë po këtë frikë që e prezentoj aji, kuj ja prezentoj ja prezentoj allahu gjëllë hu, gjëllë huve gjëllë qalu aji sa ho allahi hem i nëna në khat unë edhe dhoj hem kemi frikë se pirauni i më ushtrit e ti Po lahibsi parave parashit e pruruar në zullumin e vet. Ku ju ankoj? Ku drejtoja i lutjen? E drejtoja Allahu xhellezelalu, prej kujt ke frikë sot? Ki frik prej faraunit tën? Li kulli ummatin firaun, pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zo ummat e ka faraun ne vet. U firaun abi jehel, fa faraun ya marja bu jehli ya shokte ti te ridit e kiametit. Un po të shofsë po tutesh prej faraunit tën. Po kuj po jankosh kur po tutesh prej ati? Mu këtu e ke problemin, vla dhe jam i dasho. Që po të të shper i të raunit, të të shemë nësa për nga mëri Allah ka pas frikë. Po pa aja i atë regojë Allah frikën, aja e lajmërojë të Allah gjëllë zelalu frikën e ti. Ti po thunë po frigoën për i të raunit ten, po dhe të më po thunë po frigoën, kër kër kër kërkën së bedre i tonë, kërkën nuk po legjitimojsh, kërkën nuk po firësh. Jo, po për, për e bojmë, po jo, të shperashaneve, në po thojë mu Allah i jo, n Në poëthojmë Allah, Allah Në poëthojmë me darë zoti Me darë zoti Në poëthojmë zi Allah u filonit e filonit me tja bojë, me tja bojë, me tja bojë Do me thonë shirk Në poëthojmë Allah i unë me pas ku vetë më konë Shirk Në poëthojmë E masi ashë Allah i unë Pra dhe masi po e këzistoj ka Si që për e prezentoni ju edhe në po e besojme Dhe për ta për po falemi E për se filonis për asarja i pra qapënë u pëse pështë qafën me jëthi asë kash kam i këti që të sena dhe me qafën si që jëthaj u biti kash kam i thi i plot a i thanë kur an i kerim unë i afej qafën pilonit që ti kje dëshirë qafën me jëthi thanë kur an i kerim po ti dush me jëthel me dorë tha. ti dush me jëthel kokën me dorë eto në ati i thajt qafën atë që tohë gjo mës në prek se dorën e kimin gjep të felë terin mbrim ku e di kurën dherin E kemi provu në arën 0.100 metër, tengo, tengo e fu ditemte forstap, çeshti bash holti si ti duhesh me kaldu, hala ma holt. Të, hol, të etruste po shkoj ndaj takimi shkoj xhepit. Apo japi faulter te të kont. Apo japi faulter te të kont. Edha është interesant. Si ti si shkoçet xhepit, et hië dora menjat, ayo vrimë o stari dashme avogël se dora kur ta ndërosh me gjokos tar del pi xhepit. Me gjithasht rregull, me gjithasht rregull në xhepit del te jashtë. Kjo është një problem për i problemeve të kësaj bote. Domethënë valoros të mzerdorën aqjer se ka lfut farën xhak. I ndëruar i Xhema, o i urini e dashur. Ti ankorstë e jetu friku. Allahu Jellalulul. E kur të ndëgjon ai se ti të haj një drejtujt pra, çka i tha Musa s'aj? Përkundër mjerë të lutjes Muesës, çka i tha Allahu Jellalulul? Ya Musa, o ti dashur me blauntan. Fa'inni ma'akuma asma'u wa ara. Fëhëp se unë jam më ti dhe vlahën tanë, tu dhime jam të ju për të jim. A ke më ritu këtë? Urnohë dhe pra për këtër. Fëhën nëmi ma akuma, asma'u wa ara, fa unë jam në mbikshirën e si për mbiteje dhe vlahën tanë. Hësë të para. Hësë të para. Ka ke mbikshirës për isat, për hirë, ta Allahu Jelle Jelaluhu. Ka ke mbikshirës? Unë e di, pe i këtu njërëzit tonë Amerikanëve ju tutën, pe i këtu pinë dhomë, të hongërë bërën, qëllës bajramit, i tutën Amerikanëve, ditën e bajramit, prej Amerikanëve tutën, asillën e bajramit e ha, baklavë ha, së të li asha të hongërë, ta ne atë mirat në sofer, lëj, lëjt mirasht, tutër të Amerikanëve për këtu, se, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, i cilë ishtë në mrat i sundimit etiopian në kohën në vitin 171 arme prish qabën historie njërë të muslimanët arme prish qabën me elefant arme prish qabën me ushtri arme prish shtëpien më të gajur të Allahu gjëllë gjeralu vë gjëllë shenu shtëpien e vizitimit të muslimanëve dheri ditë në kjametit shtëpien e cilë ashe vizatuar që në zemrën e një rjut qabën e gjanit vizatu me ati mrena Ka dhëmër shka të ka gjabër mrejnë atë vizatuan. Me mish, me damor, me gjabër. Ashtë gjabëja në dhëmër të muslimanëve. Ashtë shpida ashtë i me prishtë mrejtë i jemenit. Dhe elefantë. A elefantë ti mërë e kishtë e emnin përshingë. Nuk e kishtë kështë e emnin. A i leopardë nuk e kishtë e emnin. A kishtë e emnin buhëbudhë. Shqo shqo shqo shfarë e emni. Buhëbudhë. E ka pa këtë për këturini, për e em e ka pa këtemen përka katastrofa e fizinomies edhe sulmi që e kishkriju zote edhe për dërshit për shregullime. Në hëbun. Allahu qëllë qëllë uhu e qëllë shanu sanë ne, përka sunneti madhrijës që kemi, të modhin është zakoni jonë me sulmu me dëmoglë. A ka një hoqë i të li hibë në këtë kursi gjamije, apo me një kursi gjamije qëtër dhe thopë, se Allahu të mdhajt me matë mdhajt i ka sulmun ketë të të të të të të të. Ska shansë, ska mundësi me diskutu kështu. Allahu gjemë me zelalu të mdhajt me ketë botë i ka sulmun me matë me gjelë. Argumentet. Argumentet. A litarot e piranit musës të mbushur me zhivë. Kanë qenë matë mdhajt dhe matë ashpar A jishkop i dorës Musës për të të të të të të të në i faë? Wa ma tilke rupyt, wa ma tilke bëyaminike ya Musa. Kale hi a faëja, atë wakëwa alëjha, wa hushubiha alë ghanemi, wa li efiha me aribu ukhra. Fa ki a shkop, qka kene të djahtë sëntonë ya Musa. Fa ki a shkop jam. A hushubiha alë ghanemi, fa me këta i shkuni doshë rënë ve mija. A të wakëwa alëjha, mbështajte më në taë, operasyon, mbës ishku një dëllë gdhenve valjefiha me erib u khra edhe në ta i kam disa operasione qera ti pas kam mirë pa kam e pas një shkob s'kam shë shumë kjeç si ta kishe një shkob po a i podash kam e pa pas shumë operasione po a i një të e i vogl kush u botë tërbija i modi me të voglë i modi ashë në nshbu në ketë botë me të voglë allahu gjelë në gjelaluhu e gjelë në shalu në luftin e bedrit ati e ba gjahlit më në gjokës në ti ja qojnë me hifë me dikomet me i kanëzujën ditjallë kësërike të gjithë kora dhe dërinë fund e ba gjahlit ja qojnë njëri me hifë në gjithë aja khalid ibnil walid e kishemnin, kishemnin ibn Mesud e kishemnin ibn Mesud kanë thonë sahabët ibn Mesudhi na ullëm a i në kom ishte ma i vogël na ullëm gjith a i në kom ishte ma i vogël se në a i s'ka pardoh ibn Mesudhi s'ka pardoh I ka pas duhet a sejtë solë që a i kini pa dhe dhurë të vogla, që a ka i kan i ka lujnë në përripit nëllës. Këtu i majke nalanët e pavonarën në brellë gjithë ditën. Lujke me to këtu me nalanët e ati. Aje ka pas kamën sa një smidë, katër vje qarëgjë, mati ndarëshëm, me që ta kam të vogla i hipi në krahenorin e bëgjahli ditën e bedrit. Aje tha, kaldoj Muhammed e se për desa mikë, tha mu që kam ke i këtu. Tha une jamaj, une jamaj Në mrodin Në mrodin Anë miku në Ibrahima në i salamit Allahu gjellë gjellalu A me një matman saje ka të bërë bia A me një matman saje ka të bërë bia A po me diçka jo A ti aqoj Allahu gjellë gjellalu Një miskoj I ka hi ati në hun Edhe i ka banu disa kohë gjatë Me zdi vetlave Edhe doktori ati Mas diagnostifikimit ati Diagnoza në realitet Terapia e këti ash Nizet herndite me i ramen Allan e në balë Këtë diagnoze ka këndasht një përshu dhinta. Nizet herë me në alame me i ranë valë prej një miskojës. Allahu, këtët moqë me oqët reja ka zonë. Unë e diju që ka i një të pritash. Qëti, qëti, qëtët vetrat të i kiminin. Ajë një qinë kilogrami. Ajë artisti. Ajë artisti manë. Ajë artisti ishquar i Hollywoodit. Ajë artisti ishquar i Medinetul i Alamu e Kairos. Ajë artisti i njërë. Ajë kantarja i njërë. Ai aktor i një me çka po bëra t'rbiu ushtrin e vet, a me një aktor si ai ama mëllë me dishkatë për me një viruse ka emën AIDS, me një viruse si dëti padukshëm. I padukshëm po bëhet e dukshëm. Kush pra me mad vogël Allahu xhellahu zelalu ka thon Kurani i Kerim, "Wa ma ya'lamu julud rabbika illa hu." Ushtartëmi nuk e din kurse asha janë, as çfarë janë. U Usht, shtrijin të eme nuk e din kushi asë shparash, asë as lani. A ti që ne i tëjmë luanë në gjuhën të unë. Një poetë kur dhe është i me i tragu njërzijës se mos i dhe në shmënit vëgjit. Se i ngrenë Allah u gjenë në gjelalu hulat. Mos në banjit zullum. Se i ngrenë Allah u të banë zullum e i dhe në shmën atë që i banjë zullum. Aj me një vargë shumë dhe vëgjit i kanë zëjnë njërzijës për tërinë fundë të vëgjlit që i mendon ju të vëgjil mësën në në shmullit fa la të hkiran në sëgiran ti mu khasabatim fa in në dhubabët të kudmi mu kletën esëdi fa se mësën në shmullit vëglin kur të keli dhe një konflikt me ta mësën në shmullit se miskoja lëhonin se lën me flet a i sëtë duhe me flet a i e kaqën si kejt kaqësht e e gratitudin vëtë vëshë miskojës a jo si të mërët turët drejt edhe është që të sona ta në gjumin më të bukur është që të sona ta në ditat e pushimit më të kanëshmet ati edhe aja është në nësundimin e mëskojnë nësundimin në e mëskojnës pra, së ndonaj në gabë së ndonaj në shpelë së ndonaj në shpelë së ndonaj në shpelë i mëgë bol i të mërë shumë bol së ndonë mëskoja më bitan e dela jën lis e këta në si prap dëndek prap këta në si ai tallët me këto kafshë miskojat tallët me ter. Ajo zonja, ajo zonja ajri tallët me ter. Mirë, po ka dhe para te mikë, edhe para atë an mik, edhe para atë kanë mik. Edhe ajo është kraha ta kurtikë prej sinës të luanit e lavdruar se unë e zhbona, e trishtova mlimratin e stallës drejtën tij e bar i mongës nga trouot këtron. Pra kjo bota është pej. Kjo bota është ngatret. Kjo bota është kjo bota është thurje edhe shëthurje. Kjo bot është pëngesa edhe shlirim nga pëngesat. Kjo bot është zulum edhe ngritje edhe zbritje. Kjo bot shka shkroa në difjallë qera. Kjo bot është gjematija mindershëm plus minus. Kjo bot futën në difjallë plus minus. Allahu gjëlle zhelele ufësotan kura një kerim. Një grupë ditën e gjikimit janë plus e grupa qëtër minus. E kunder të e kësa i botët të mdojë. E kunder të e kësa i botë të të ndohë do do të vinë miqë e do do të vinë anë miqë kemi ndërin kemi ndërin na që jemi ropë Allah Allah të Allahu qëllë e gjelalu hu kemi ndërin që jemi ropë të Allahu të dhe ati të prigohemi kemi ndërin që jemi non metri Muhammed Mustafa s.a.s. dhe atë pëse vetëm ati i prigohemi edhe asë kuj që dërkuj ja u me e mëndhër u mërë u me akaddemet jë dhe u e kunul këtër u e alejteni i kun t Në ajitin e fundin surat në ba Allahu gjelle gjelalu thot Një dit O njerëz O muslimat Musumë rëzit një, një farë Do kalojnë dita që ju do dhvuni prej ative Mirë për po do të vjen një dit qeter Do të vjen një dit qeter të filip Do të i thotë Allahu gjelle gjelalu U thinje I fundin që do t'hijen gjennet Do të i thotë Allahu gjelle gjelalu U azotë Kanë hi qërë para muë. Kështu do të i thoi Allahu Gjëlle Gjëlle Luhë. Kanë hi qërë para muë. Edhe drejt për drejti dhe shprat, i kanë zonë vendë të to Allah janë. Padë akha dhe në nasë, e ma kina humë. Njerëzit i mërën vendë në gjënetë. Allahu do të i thotë që ti njeri hësë. Se sa kanë zonë ato vendë, aqë ka merë për tije. Sa vendë e i kanë zonë njerëzija në gjënetë, gjënetë litë, aqë për tije ka merë Vet har do të thosë kështu. Hat or vet har, nën bashkëtren, hat or biën. Se sa ka mzon njerzia vend, as ka merr për ti. Mirpo, i nderuar i xhamot. Për ta arritë ke të duhet të përgatitë diçka. Erdhni njëri tha Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rasulullah, me ahinu n-jennah fa adkhulul jannah, fa ahinu n-jennah." Fa Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma da'adta leha?" Ja bën i pije, "Tha s'ka ikë përgatit." A, në hi po, po pas ka lënë dofun. Po dash ke më përgadit diçka, por më bën një dardsë me këto gjunjo. A duhet të përgatit diçka? A është një mall që përgatitesh po, por më bën një dardsë, jam dofundush me i vao për para. Për më bëj një loj, a duhet më të jeni përgatitur xhamatia me ndarshëm? Po shajbo, në loj futbolli, në loj karate, në loj judo, në loj boks, në bëz, a duhet më të jeni përgatitur, duhet më të jeni përgatitur. Po bine fort pesha lema ti. Aban me u mashtru ti i patregat ditër me u fut me një loj për e loj nëve që i luj njërëzit. Aban me u mashtru, me u bërë dashti për shemblë me thonë, ku shanë ki këtu qapëllunati me ato, dorë dëmë dorë e thojnë ato kje, okay, e ka emnin Abdelaziz, e ka pas e emnin Mike Tyson e mu bërë ti zotni me thonë, shka bërë ki këtu? Ka dalë, amlonë mu me hijati ka dalë tja kanëzoj qefin u në këti edhe bërë shti qasë das Do është qashtë zëtë njësë e ta mërmenja e delë ati. Delë del ati të në për ati qishë delë. Pra, ati medalë kanë a kolaja po. Qëla kanë azorë pra? Kanë azorë prej ati medalë. Në këtë botë pra i nërshmi gjëmatë jemë, qërtë qesim këtë botë? A da është kolaj medalë në këtë botë, se qërtë krim bot e krimë proqesim, për i kësa i botë e medalë është interesantë. Piko nopëve të kësa i botën me zbrit, po është ta interesant. Ja zbrit me kam të tua, kampion botnor, ja zbrit baxa me barkin tane me hunë për toke, zbrethin qërëm. Po janë këtë botë ashtë provim, e ditën e provimit ja ritesh, ja kuritesh. Njërë një prezudijave. Ditën e provimit indel imtihani, ju kremull maru, au johani. Ditën e provimit ja ritesh, ja kuritesh. Kana në regullë prave i botë disa punë, Dhe sa përgatitje për me dar për çaj votë edhe me hina xhennet, të cilin Allahu xhellal xalaluja ka përgatitur muttaqin, ka thon o'iddat lilmuttaqin. Ja kanë përgatitur atij veçimtutën. In alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun wa ajrun karim. Wa ajrun kabir. Ata çimtutën pam pa e ja kanë përgatitur xhenetin për ata edhe shpëtimin e tyre. Ja u mëndhuru i marrë ma qadamat yeda. A di ç'njeriu do vjen e do ta shohë vakt se çka ka punuar me dorë. A ditë njerië do të sheth dhefë Se shka ka bo me dur të veta Shka i ka afru Allahu gjëllë në gjëlelu Ditë në qezit qika të shofin Shka ka prega ditë nusja Edhe ajo ditë në qezit E sheth dhefë vetën Se sa pas ka qenë në mesin e qika veqera atë Edhe sa pas ka qenë e prega ditur Për me qenë e lafdruar ditë në qezit E dita kiametit ashtë ditë e qezit burave Edhe ditë e qezit gjithë njerëzit Jo ja me të gjithu kullu në fësim Ma amilet min kajri mo fa Allahu qëllë dhe zelalu hadit, do të shqipë nisë ka ju kanë pregat ditë dur të juve, edhe i keqi, do të jetë shumë i dëshiruës që nga të këshijet e atit largohet, gjo që i s'ka mundësi. Gjo që i s'ka më ju apru shansë me, me u largu prej ative, do të futët i keqi në vendin e vetë, edhe do të jipët mirit, e mira ati që e ka pregat ditë nesër, e ata që s'kanë musliman, ditën e kiametit do të thujnë, ja lejteni kun të o zëpë kisha qenë në dunjo dhe, o zëpë kisha qenë në dunjo tukë, e mësë kisha rritë koma jeme në këtë vend të përgjigjës ka stashper, pas me meritu, pra, kas, pas ka qenë, e merituar mësimi, që në jipshën u në bat e tonë me ju friguë allahu gjëlle gjelalu, edhe me ju friguë asaj frige, ati allahu qi kana, qi qenë ka, që qenë ka, gjdo gjohë që e përshin friga, qenë ka qenë prezente dhe qenë ka, فس كتان من روبان تونه وناخر فس كتان من روبان اعطيه يو ظلفاشهم يو تكون تاش ماتش نوترسون دنيان ايه بذا يفاهم صد مسيح مير فارو بدالي اسقار كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فالله جل جلاله كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر من سورة القيامة اسقار رو بدالي يقول الانسان يومئذ ايل المفر dhe të thënë e njëni prejneve, a ka prejkësaj prejkëti vendi rrugë dalje, a ka tunel ikës që në qënë qëtërin vend, ka lala vëzara, Allahu gjallë dhe të thësë, ka mundësi me lujtë ga vendi, pëzënët mi vite me rralë, ila rabbi ka jau me idhin il mustakarrë, ati ku të kemi thonë me lajkeve me tindalë, kam vëtëtua, ati është vendë qëndrimi jotë, dheri në fundën e logarijës. O Allah i unë, ne po të lutëmi ofu që i plod që në këtë bot nëse ke vendos nëse ke vendos o zëtë jon që na në këtë bot të anim vetën posht me besimin që kemi nërthije me, me i badetet që po i bojmë edhe ato po i bojmë të zbata kanë e are polishojnë për e shumë o Allah i onë nëtë ditë banatë nërtë ata që në këtë bot e kanë rejtë kokën edhe kanë vendosë me etur në jetën gjandarmerie pa në vendohën dhe popoj qërë me, me, me systemë gjandar me rikë. Ata karabinerat e popojve që pojë sëndojnë karabinerikistë këto popoj, o zotë i jonë, bani që atë ditë të jenë të nënshmuar, për shkak se nënshvimi ato e mëritojnë. O Allah i jonë, namazin e gjumaz, ka bulbanë. Po të lutemi, me dëshirë, të madhe, po të lutemi, me sinceritet të madhe, që gjithë muslimanët ka janë në botë që albajshtë të mundur, që ata Gjithë muslimanëve që janë të mundur, t'i ja u bësh mundur me ja të fillojnë me menduar drejt. Gjithë muslimanëve që u bësh të mundur që anisin, ja edhe të fillojnë për Isaudit, mos pashin filluar i sot, ta njohur vëllai-vëllau, ta njohën të vetin edhe të veprojnë për atë. Shkojnë te vorrat dallçel, jetojnë në vorr në jetën e vorrit, në knaçtitë e vorrit, të dalin paradisë ftirën e bardh. Ti të jën prej Ummetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, bejrakin e ti do të hin xhennetin e gjerë Mesher, wallahi u jo, namazin e jumës sonë arqutimi ka mbull banaj salaratet tona që ja të dërguar i mësusit tonë të njërzit ditevorë i ti shajt dhe këtë ditë gjumaj e sër sa i parket punve edhe aksionit të marën në fshat ditët e kaluar a ditën e shton edhe ditën e dilë o gjëmatin dhe ru para të punë shajt që ju pagun atë guri ku që heki prej ruge atë ditë edhe ku që ashtë duke u mundu me hek Allahu gjëlle gjëleluhu ja hekt gurt e pëngesa dhe tulltimit ati prej kësa i botët dherë të vorri. Ja hekët Allahu gjëllë gjëleluhu gjëdo pënges prej vorri dheri të gjëneti ka ka me hetë robi a i që atë ditë dhe atë ditë dhe sotë dhe nësër prej u dhësë largojë diqka edhe jaboni muslimal vetë mundur me jetu me një ambijen të papër. Inderuar i gjëmonë fa rasullullahi a.s.a. më një hadisë Ra ejtu, rëzulen til gjëndëti e te kalle bukejta e shahë fa kam pa një bur në gjennet, në atën e mirajit, po shëtit kem në gjennet veç vet me një hapsir të pakupi, dë, si pas dëshirës ati, i than shokët, ja Rasullallah, qka kish pas punuajnë këtë bod, fa e kam pyt, kështu ta Rasullallah në së atë të së rap, fa mu ka dhonë mundësia me e pyt, Gjibrilin qka ka dhonë ki bur, fa in nehu kata shajraten min ala dhahrit tarik i kanët të dhilë mësliminë, Tha ki e ka largu një dek, një pëmës, mbi rrugë, e varën, mështë të varë e musliman të kalu. Këtë punë e ka boki. Pra mështë, ju lute mështë ta konsidrënit vogël. Atë punë që keni bëhë ju, atë me atë punë e keni garantu gjennetin, jo unë që e japat gjennet, po gjennetin e Allah të silin në ka kalzurë së ullane, sa të seram se fa e kishte hek një krone për i mbi rrugës, fa që i bandë të zulëm muslimanve në kalimë ju keni boni pun e cila pun fundin e jene te ka al rasul allah sahab ni hadis al iman bid 70 shubba iman e shtret ez disa deg oulha ala ilaha illa allah filimi atia ala ilaha illa allah mbarimi ibsimit tonash imata al aga an al tariq me hek ni brolg pe ruge dega mbi shtalet e fundit me hek diçka shkase damse prer ruge. Pra, në at ditë edhe ju oburra këto dita që ju angazhuat, ju bënat një punë e cila shumë ngushmosh me beximin aşë lidhur. Po keta çka duhet të bëjnë? Kësaj punë tash çka duhet du të bëjnë? Keta duhet ta ruajmë xhamatin dashur. Keta duhet ta vazdojmë. Keta ambientin nuk guxojmë ta përlongim prap. Ndihjum nuk e fash me thjesht ndëgoj me vesh, se kanë thonë fshati jun, që në ka ma i jon që nka stall mai pasuri fshat, mëi pasor ti fshat. Kjo puna është e mirë. Kjo fjala është e mirë, edhe nëse kjo fjala është shumë e ndarshme. Meritojnë respekt të ato që e kanë pa lësi dhe thonë se këtë fshat kanë më i pastër. Na meritojmë me qenë më pastërta. Na meritojmë me i qenë më i pastër se fshati i jashtë rreth Xhenevës për të cilin ne vizituamse, ne vizit ceri kishish pau fshati më i pastër. Na meritojmë ndaj musliman. Faleminderit ti si hoj, faleminderit ti si edukatori kësaj xhamie. Ju faleminderit edhe ju lum dora e shëndoshë befitimit që e bën ata punë aji që edhe në harë posom aji që heki një lëmë prej asaj rrugus adit edhe aji që dhe da hek në alëmëri ashë zotria i rëkvit ton ashë emiri i karavoni ton aji dhe tjetë me Muhammed Musafan sëllë allanë e sëllëm gjëndet nesër po aji mund të ahumë gjëndetin aji mund të ahumë këtë se vëpë nëse aji vazhdojnë prapë nëse aji këtë janë prapë ati ku ka qenë të mderua edhe në harë për sërë se posomë vendi p E bërrloçeve të pakontrolluara është taktull në vendin i quajtur Malintola i malin Parkut. Në anitet mas lakit park, aty për rrugë para la shefs kush koynë për për ballanoc, lak i par ku ushtarte hu e kanë thii, i par i lak, jo i diti, lak i kundërt ku niset moli jëlbrimi, ku niset bori në zonën e majt. Po për ju porosit, çka keni bërrloçe me longje? Po për ju porosit, çka keni bërrloqe, bërrloçe me longje? Jo at vend. Malalt park kunuq ventrut po ju porosis porosia ime ajo disa me, me zyrtaris pe ju porosis ajo dëshir zyrtaris po ju porosis dorlec e çe riëlli lloj cisterne lloj burë manel kusrin kurkull ju lutem apo çerat çafiku e kimi taktu inshallah allahu jelle zelaluhu la ve yuza baqul an dihman çe ket fshat ta shndrojm ne fshat te gjelbër ket ambient ta shndrojm ne ambient islam ket shat të, të fshat, ket shat të shëndrojmë në një qitedës të bukur i cili gjithmonë dhe ta këtë venin e parë në këtë botë edhe vendin e parë me popoj qërë ditën e kiametit mëslima nësha Allah me ka që nësha Allah i këthejmë në punëve tonë në gjumajat e arshme ju pagod zote dhe namazin kabul nësha Allah lillahi l-fatiha